Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, merujuk kepada persoalan yang ditanya. Keliru beza Selamat pagi. Selamat dan Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. adanya pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ha, macam tu agaknya lah, saya pun kalau salah saya minta maaf. Maksudnya contoh begini. Kalau disebut uh, uh, Al-Akhirah contohnya. Akhirah tu ialah, uh, tu ialah Akhirah tu ialah perkataan asal dia. Al itu merujuk kepada khusus untuk akhirat itu. Sama juga dengan Bil-Akhirah. Ataupun Al-Ana. Al itu merujukkan khusus untuk Uh, yang dimaksudkan dengan kalimah itu Jadi ia masih lagi berada di pangkal Dia tidak seperti uh, Israel yang saya sebut tadi itu Ataupun uh, Pada surah Al-Ma'un pun Wa yamna'un Al-Ma'un hum yura'un Itu ialah Maksyibuhul Badal Macam itulah Maksudnya Maksyabih B-Badal Atau Syibuhul Badal Kerudukannya berada di hujung atau di tengah-tengah. Tapi bagi perkataan Al-Ana ataupun Al-Akhirah ataupun uh, seumpamanya yang ada tambahan Alif Lam itu, ia merujuk kepada khusus untuk uh, ajat yang dimaksudkan. Ataupun orang putih kata specific for, khas. Contohnya The Rock, Rock yang itu. Uh, the Mosque, Masjid yang itu. Uh, the Fan, Kipas yang itu, contohnya ya uh, mudah-mudahan beri sikit pencerahan walaupun saya uh, cakap omputih putih ni tenggelam timbul tapi mudah-mudahan beri sikit pencerahalah insyaallah amin ya rab